ek aan goeie allemaal wat ingeskakel is die luister na ons ochtend stilte met inzette van dominee uh, Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord uh, dit is sy ochtend boodschap en dan ook pastoor Desmond Wessels van Randfontein sy gedachte van die dag uh, ons wens hier voor spure vreugdevolle dag in sy heilige naam toe en geniet die dag Suisteraar en baie welkom by vanochtendse oordenking. Ons lees in Habakkuk 2 vanaf vers 1. Ek wil op my uitkyk toering gaan staan, my plek op die vesting meer gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Heere vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwaait. Die Heere het u vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op klei tablette, so dat mense dit sommer in die voorbij kan lees. Die openbaring geld vir ’n bepaalde tyd, Dit sal gauw kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly waag, as dit nie gauw kom nie, want dit kom beslis. Dit sal nie uitbly nie, en dit is die boodskap. Wie nie recht is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie recht doen, sal lewe, omdat hy getrouw bly. Lieve luisteraar, wat probeer die Heere vir ons leer in die boodskap? Wat hab ek ek moet neerskryf. Wel, ek dink die boodskap is eenvoudig. Hoogmoedig is, vertrou op hulle self, en hulle lewe is boos. Hulle neem die reg in eie hande, asof God nie bestaan nie. Hulle, en hulle optrede is onaanvaarbaar, en hulle kom nooit tot ris nie. Maar die regverig is, daarin teen, sal dier hulle geloof lewe, op Godse pad bly hardloop, op hom bly wach, en ten spuite van al die terugsla en die teespoed getrouw bly. So eenvoudig is dit, en so moeilik is dit ook. Die kiese is echter my en joune. Kies Godse pad, die swaarkruipad, en leef. Kies die maklike uitweg, jou eie pad, en jy sal sterf. Almachtig Hemelse Vader, Help my dat ek onder alle omstandighede en dier elke eindelging die kees sal bly maak om in my geloof en in my verhouding met u te bly vol hart. Mag ek nooit my eie weg begin volg en op my eie kracht en verdienste begin staat maak om myself te verlos nie. Maar mag ek weet, u is die enigste weg, die waarheid as ook die lewe. Sêne soblief vir die nieuwe dag, sêne op my geliefdes. Amen. Goeiemorgen, groetjy allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene fantastische lekker vrijdag ochend, en ek is so bevoorig om van ochend die, die boodskap vir julle te breng. Die feestheers 3 vers 20, het ek gister geseen. Ek het gister, en ek was nie alleen nie, ek het gister die versie is 3 vers, die versie die volgende, en dan hom bid mag het om te doen, verbo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons weg, ek weet nie of julle kan onthou nie, vir die mens wat bietje ouder is, uh, baie jare terug was jimmelvarsdag, een uh, publieke vakantiedag in ons land, en jy het geweet, op jimmelvarsdag gaan jy kerk toe, dis was ons land, ons land het kerk toe gaan, op een kroe persentasie van ons land, wat in die huis van die heren, toekom verander alles, ok, en, en, jy het regering wat nie meer die heren doen nie, is so simpel as so ek weet, ek, as ons regering die heren gedoen het, was gister jimmelvaarsdag, so, ek weet nie, dis man niet hoe is, kyk, okay? en uh, jy is al bij een gekend word, en, En ons het nie meer uh, uh, publieke verkastdag vir Himmelvaarsdag nie. En die kerk word gedoeng om jou dienst te hou, sêweer die avond en, en al sêweer die avond en alles in. En met dit bly baie mense, baie mense reinig van die werk werkhaf en baie mense woon nie met die dienst erby nie. En die Heere lewe op my hart, baie dienst, dat ons gaan Himmelvaart in 39. En ek het so baie mense gekreed, my gekontak, het even pastoorde vir my geset, worde, is nou bykie arrogant, en ek anwer die een pastoorde, ek sê, is nie arrogant nie, ek luister na die stem van die heren, en, omduid hy versies 3 vers 20, verboe wat ons bid of dink, ver, verboe wat ons bid of dink te doen die heren, en ek kom gister bereid die dienst aan ons, nou moet julle omduid, het is een donderdag oogend 39, en, die heren oortref, oortref alles wat ek gebid of dink het, even by die opkomst. To ek inrui by ons kerk gister, vir iemand by ons kerk was, jy moet ons kerk sy gronde ken om te verstaan wat ek nou gaan sê, is daar nie meer parkering nie. Daar is nie meer parkering nie. Jy rui in en jy soek parking. Jy, jy, daarom het ek parkering gehad wat hulle van my gehoud het, maar al was nie parkering nie. En die ouwens, hulle, hulle, hulle, hulle rui nog in en daar En, en ek loop in, en ek ga na die kamer te wak, en ek is best om met die heren te praat, en ek, ek is best om vir die te sê, vader, hoe groot hy is, en, en, en, ek, en ek heil, en, en want is net die grootheid van God, het is, is overwhelmed, ok, en ek in die heren baardlik lewe op my hart, en kyk uit die venster, en ek kyk so dier die blinds, um, en ek sien nog net karre inraai, nog baie na, maar net inraai, en, en ek wil vir julle sê, is dat, um, dat, dit is om te sien hoe mense, weer besef dat, ek, ek moet in die huis van die Heere wees, op die dag wat my, my koning opgevaar het jimmelte. He. En ons het gedink, dat miskien 300 mense, miskien, ons het nie verwacht oor dat 1000 mense gaan, die dienst bijwoon nie, ons het, ons het nie verwacht dat daar, een Anansie gaan wees, wat sy bezigheid sluit in die rij, en al sy staf dan toebring, nee ons het nie geweet daar gaan een Jakub van Ventersdorp wees, wat sy bezigheid sluit, en en deur van Ventersdorp wees, na ons kerk toe, nie, ons het nie geweet dat daar een dokter gaan wees, wat wat, weet, haar afsprake, wat maanden teruggemaak is, gaan, gaan, vir oomlik net sê, hoorie, maar ek gaan in die huis van die heren wees, dit wil gedoen wees, in en, en, en toe nog iets wat vir my net uitstaan, daar, is die man wat ons daar ontmoet, sy naam is Jack, en, en hy is van Witbank af, en hy het die vorige nacht, um, uit Marrascof gewerkt, wat, wat 12 uur die aand eindig, nou moet jy van, en hy klink uit 2 uur geslaap, wakker geword, deurgeruig van Witbank af, saam met sy vrou, die diens bijgewoon, en die easy awesome ding nie, en nou, ek net gaf jylle tlaaf, die diens bijgewoon, en teruggeruig, Witbank toe, sy vrou opgelag, en weergemerk, daar was die tyd vir slaap, of ris nie, Hoe amazing is dit? Maar hier is die powerful ding, dat hy dit gedoen, en hy was nog steeds een smile op sy gezicht, en hy die Heere met oorgave gedoen. Um, die selwe met Jaku, die met Anansi, die selwe met die dokter, waarna ek verwijs, want ek het nie al toestemming om my naam en van te gebruik vanochtend nie, maar hoe amazing is dit? Hoe powerful is dit? En ek is vanochtend net, en ek, ek wil nie die naam van die Heere verder groot maak, Dit was hier die amazing oomlik en dadelijk toe die dienst begin en ek weet nie of dit op die live dienst is nie, toe to leer die Heer op my hart, ons moet die Heer is my Herder sing, sonder muziek. En as iemand waarop gekomment het, dat dit terrible klink, en ek het sommer dadelijk die mens, die persoon se, want het het nie gegaan oor hoe dit klink nie. Ons het net als een kerk saamgesing, die Heer is my Herder. Die Heer is my Herder en niks aan my ontbreek nie. En ons gaan dit nou elke jaar doen en ons het van allemaal in die kerk gesê, volgende jaar sit nou al lief in vir volgende jaar, sit nou al verlof en vir volgende jaar, en ek het soveel, soveel hoop gekry vir ons land, en ek weet as baie mense vir al wou wees, weet gister wat nie al kon wees nie, ek verstaan dit, weet my kinder skryf, Um, examen, en my kinders kon nie daar wees nie. En dis die eerste ding wat my kinders vir my sê, toe hulle in die kerk klim, is derie ons, hoe was die diens? My kinders is vriend, vraag ook om, hoe was die diens? Hulle wou by die kerk gewees, hulle, hulle wil jimmelvaarts by die kerk wees, en ek gaan alles vir my vermoed doen, om seker te maak, dat my kinders volgende in die kerk kom hees en ek gloer die Heere gaan vir my die deur op maak, dat my kinders volgende jaar, op jimmelvaarsdag, in die kerk kan wees, en nie nul gaan kry vir die toetsie, ek gaan alles in my vermoe doen, en, en op die Heere vertrouw en vast, en dat die Heere deur op dat onderwijsers by skole, en, en, en dat, dat, dat, dat, dat hulle die recht het, om, om in hulle karre te klim in die dienst te kom bijwoon, ek gaan raarig, jylle, en as iemand vir my sê, maar jy vat nou, ek sê verbo wat ek bid of dink, en die God wat ek dien doen, Want die hemelvarsdag moet weer dag wees, wat Zuid-Afrika in die huis van hier is. Dis wat moet gebeur. En as gister een voorsmaak is van wat God gaan doen in ons land, dan is dit amazing. Dis amazing. Ek, ek in die diens, gaan kyk die diens, amazing diens. Ons moet weer focus, ons moet nie verloor nie. En ek moet dit vanochtend met jy uitdeel. Wat een voorrecht. Wat tevorig, en, en weer eens, ek wil net iets baie duidelik maak, aan die Heere al die loof van alle Heere. Hier is geen eer vir mens hier so nie. Alle Heere nie vader maak. Die mense se liefde, as jy met mense gepraat het, van waar of hulle gerei het, en dan besef jy nie, God is good all the time, en all the time God is good. En weet jy wat besef ek, is weer bezig om te verander in ons land. Ons het, a land wat, Ons het Christen wat nie by een land in pas nie, maar wat by God in pas. En ek denk dit is, dit is weer tyd laat dit gebeur. Ons pas nie by wat ons land sê in nie. Ons pas in by dit wat God van ons verwacht. So jy gaf my sê my pas die wereld gaan volgende jaar nog steeds nie publieke vakantiedag wees nie. Ek weet, hulle noem het lief. Die sit verloof in. Die sit nou verloof in. Want volgende jaar vat jy die besluit om vulle te sê Volgende jaar gaan ek naar die huis van die heren te Ja, dat is wonderlijk, he. dat is amazing En um, ek dank die heren dat ek om deel wees van het Een lekker dag vir julle Beetje langer is gewoonlik, maar ek kan om nie korter hou vano Die heren is Van enige examen of enige toets Dat hy kinders in die huis van die Heere van Ooghend kan wees. My kinders kan nie wees nie, want hulle gaan vulle nul geef ek samen. Maar volgende dag gaan ek alles binnen my vermoe doen. En dan gaan ek het aan God oorgee, wat die God van die onmoendelike is. So dat my kinders volgens my geloof in wat ek geloof, op daai dag in die huis van die Heere kan wees. En ek wil heer dat julle saam met my sal bidda voor. Amen. Ek is opgewonde oor die, die woord van Ooghend. Ek is altyd opgewonde oor die woord. Maar ek het van Ooghend al getjankwe. Ek... Jy weet as die Heere iets doen, en jy, jy het net die woorde nie, en jy, jy wil net heil, en mens is so parking by a kerk, wat op a plot is, dan, dan weet jy, God is in beheer, ek, ek is so excited. Um, ons allemaal weet, hoe kom ons hier is vandag, Amen. anders dis sou ons nie gewees het nie, en, en ons is hier so, want ons koning het opgestaan, en, en ons koning het, opgevaar hemel toe en ek wil gauw met julle gedachte deel ek wil het vir julle bykie achtergrond skip van wat hy gebeur in Johannes 21 het nou die disciples ja kom ons begin daar die disciples het saam met koning Jesus geloop vir een tijdperk ongeveer 2 jaar en in die 2 jaar het hulle net al hoe meer lief geword vir hom hy het al hoe meer dinge geleer by hom. nou daar was een um, draadsitter so tussen hulle En daar was van hulle wat by tye baie kinderachtig opgetreed. En Petrus was aan die voorgrond van dit oor die algemeen. Maar hulle was lief vir Jesus. Hulle het saam met om hierdie pad gestap. En vir twee jaar was hulle 100% zeker dat hy die Messias is. Hulle het gegloe hy is die Messias. En toe wat gebeur na dit is dat hy sterf. En ek het laas genoem dat ek dink dit was die moeilijkste drie dag vir hy elf mannen gewees. Vraie elf mannen en Maria was dit die moeilikste drie dag van hulle jylle leven. Want alles wat jy ingegloed, alles wat jy, jy het alles jou leven, alles wat jy gedoen het, het jy achtergelaat om hierdie Messias, hierdie, hierdie koning te volg en nou is hy dood. En so hulle het dier baie um, uh, emoties gegaan en toe staan koning Jesus op en toe is alles weer, alles weer ok. Want uh, die Bijbel leer vir ons, hy het veertig dag saam met hulle, al aan hulle verskyn, in die 40 dag, lees ons in handelingen 1 vers 3, in 40 dag, het hy, aan hulle verskyn, en met hulle gepraat, so, as ek het vir hulle kan verduidelik, en net om die achtergrond te sit, is dat, en, en, en ek, ek kan nie wacht vir die woord vandag nie, en sien jy, die disciples het gegloe Jesus as die Messias, en hulle allemaal was vir sy begrafnis, ok, daar was, was nie een begrafnis soos dit ooit in die hele wereld, en al sal ook nooit wees nie, ok, hulle het gegloe, maar na het hy opgestaan, hulle geweet, hy is die Messias. So hulle het gegloe, jy weet, as jy mense kry, wat allemaal wat hy sê, gloe. Maar as mense, wat as gevolg van wat in jou leven gebeur het, jy weet. Daar is een verskil tussen gloe en weet daar verskil, en het sê geweer, dat hy weet, is ook gekoppel aan een gave, want geloof is een gave, jy krij, ouwens, wat een muising geloof het, maar dan krij er hy next level, ouwens, hy, ouwens, wat by die, dit, dit is deel van hulle gave, wat God vir hulle geet, jy gaan kyk na die nege gave is, dat geloof is een van die gave is, hulle het van gloe gegaan, na weet toe, so ek wil hier met in jou achterkop onthou, hier is, ouwens, wat vir 40 dag gesien het, as jy in die einde van Johannes 21 gaan kyk, vers 25, en daar is nog baie ander dinge, wat Jesus alles gedoen het, so as, hulle sê, dat as ons in die, die, die, die um, bybel geskryf het, dan was daar nie plek vir ons om alles op te skryf wat Jesus in hy veerig dag gedoen het nie, so hierdie mense was hulle was hulle, hulle het op een next level goed geseen, wat ek en jy net van kan droom, ok net van kan droom en koning Jesus kom en hy praat met hulle maar ek gaan, voordat ek by dit uitkom, gaan ek gauw vir jou verduidelik die volgende, nou nee, ek wil julle achtergrond geef Johannes het alles geseen wat gebeur het. Sê vir die ou langs jou, geseen. Geseen. Ok, en dan sê vir die ou wat nou net vir jou gesê, ek het jou gehoor. Kijk, okay? ek het jou gehoor. Ek luister na die seile preek as jy, eier. Sorry, ek het het gehoor. Kijk, okay? as het jou vrou is, moet sê eier en nie kook vir jou. Ok, so, luister net gauw. En Lucas het gehoor. Hy is ook geleid door die Heilige Geest. So, as, as jy altyd uh, handeling in Lucas lees, houd dit in gedachte, die een het gesien wat gebeur het, en die annie het gehoor wat gebeur het. En vir my is dit so awesome, dat God die een kies wat gehoor het, om te praat vir die Heilige Geest, want ons het nie gesien nie, ons het gehoor. So God kies die een wat nie gesien het nie, die een wat gehoor het, om te skryf vir die Heilige Geest, want ek en jy moet nie dier sien nie, maar dier hoor, moet ons nou gloe dat God, is God, en dat die, dat die koning Jesus bestaan, ok, maar nou begin hy, Lukas, en hy skryf in die begin van handelingen 1, die eerste verhaal, uh, Theophilus, het ek opgestel waar alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag wat hy opgeneem het, nou, wat praat hy hiervan, hy praat van die boek van Lukas, hy verwijs naar die boek van Lukas toe as een verhaal, ok, hy sê, dit wat ek eerste geskryf het, het ek geskryf tot op die dag wat Jesus opgeneem is, ok, hy sê ek hier die boek geskryf tot daar daartoe, en dan sê hy die volgende, en hierdie is my awesome, in vers 3, en hier is waar ons eindelijk begin, hierdie is die intro van die movie, kyk, okay. so nou begin die preek, en as van julle wat sê, maar nou wat nou, hoe begin, maar ons was nou al klaar 15 meter in die preek, wat gaan met jou aan? kyk okay, maar luister nie klaar, en wie hy ook na sy leide, hom levend vertoonde, dier baie kentekens, terwijl hy gedierde die 40 dag, aan hulle verskyn het, oor die dinge van die koninkryk van God gesprek het, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegeen, om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die vader, wat julle, en hy, wat, wat hy aan hulle gesê het, wat, hy, wat hulle van hom gehoor het, so hy sê vir hulle, julle bly net hier in Jerusalem, julle gaan nergens hier nie, want ek het julle belofte gegeen, en die belofte gaan in Jerusalem gebeur. Nou, oké, okay. Wat hulle volgende sê, is precies wat God vandag met ons oor wil praat. Hulle sê die volgende, in hierdie tyd gaan die koninkryk van Israel weer opgerig word. En jylle gaan vir my, dit wat hulle omvraag, so onthou hulle, hulle, hulle, hulle, hulle wil dit hee, hulle is jure. So hulle vraag, gaan die koninkryk van, van Israel weer opgerig word. Hulle, hulle vraag dit, nee? En jy gaan vandag dink, my pastoor, is dit verkeerd wat hulle vraag? Hoor wat antwoord, jylle gaan nou verstaan, want ons op pad is. Koning Jesus, kom, want ek kan jylle gezichte sien. Die pastoor, ons het verlof ingesit voor jy moet preek, he? Jy moet preek. Maar luister, gau, jyso. koning Jesus antwoord hulle, maar hoor wat syf hulle. Maar jylle sal klag ontvang, wanneer die heile gees oor jylle kom. En jy antwoord hulle oor die ty en datum, en jylle sê, ok, pastoor, ek verstaan nie. Hy het, hy het saam met hom gestap vir twee jaar. Hy was daar toe hy dood is, hy het opgestaan, hy het veertig daar wonderwerk en tekens gedoen, en hy verder geleer oor dinge wat ons nie eens van weet nie. Hy het dieper dinge vir hy gaan leer wat ek en jy nie eens gehoor het nie. En hy sê vir hy dat ek het julle vertel dat daar gaan iets oorzems gebeur. En hy verwees eindelijk na Johannes 14 vers 26, kom ons lees het gauw. Hy verwijst dat, daar is een belofte wat ek jylle gesê het. Ek het jylle gesê, dat die die belofte gaan plaas vind. En kom ek lees gauw vir die belofte. Maar die trooster, die Heilige gees wat die Vader in my naam sal stier, hy sal jylle alles leer en, en sal jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. So hulle moet nou weet, my focus moet nou wees by die trooster, en hulle gaan en hulle sê, maar ons wil weet, gaan Israel opgerig word. En Elise, jy gaan nou sê, maar ek maak so in jou preek, maar ek weet nie wat die aan. gaan nie. Waar preek jy? Hulle het focus verloor, na alles wat God vir hulle gedoen Na alles wat hulle gesien het en ervaar het, het hulle focus verloor. Want Jesus sê, focus op die Heilige Geest, hulle wil weet wat is er al. En jy gaan vir my sê vanochtend, pastoor, wat het hierdie preek met my uit te waai, is dat ons het, ons het focus verloor. Die heren kom en sê, en jy gaf my sê, het ons focus verloor op die heilige geest, betuiplekke ja, maar ons het focus verloor dat waar ons in ons self bevind in Godse plan vir ons. Jy sê, hulle was nog nie by die uitstorting van die heilige geest nie, dit het klaar plaasgevind. Ons het focus verloor want Jesus kom weer. So ons moet leven soos mense wat weet, Jesus kom weer. Ons moet leven soos mense wat sê die graf is leeg. En jy gaan my sê, pastoor, maar ek gloe Jesus kom weer. Maar dan as jy weet Jesus kom weer, kan jy nie dinge doen wat sal keer dat jy saam gaan. Want as jy gloe Jesus kom weer, gaan jy alles in jou vermoed doen om te bid vir jou sissie wat verloore is. As jy weet Jesus kom weer, gaan jy alles in jou vermoed doen om te vast dat jou ma jimmel toe gaan. Want jy weet Jesus kom weer. En vir een oomlik verloor hulle focus, maar hulle is nie die enigste mens wat focus verloor nie. Imagine nou hierdie nie, net vir een kort oomlik. Um, koning Jesus verskyn aan hulle, hy praat met hulle nie, en hy verduidelik vir, hy praat met Petrus, ek het al baie oor gepreek. hy verduidelik vir Petrus dat, Simon Petrus, het jy my lief? En hy vraag om drie keer nie, en elke keer sê Simon Petrus, ja, jyre, ek het die lief, is in die einde van johannes 21. So, koning Jesus wil met hom praat oor sy liefde vir hom. Petrus, vraag koning Jesus die volgende, ok, maar wat van hom, so, uitfokus verloor Petrus, ek gaan dit weer vir jou verduidelik, koning Jesus, hier is twee mense, Petrus en Johannes, koning Jesus praat met Petrus, hy sê vir Petrus, dit is wat ek wil hier moet gaan doen, ok, Jesus uit die doodheid opgestaan, uit die doodheid, ok, next level, ok, uit die doodheid opgestaan, ek wil hier moet dit gaan doen, in plaas van om te gaan doen wat hy moet, draai om en hy vraag maar wat van om? Hy het focus verloor. Hy het focus verloor, vir een kort oomlik, en koning Jesus antwoord om terug, en hy sê vir hom, wat gaan dit jou aan wat ek met hom doen? Gaan doen wat ek vir jou gesê het. En weet jy wat besef ek van oogend, de buil ek voorbereid? Dat is so makkelijk, om in ons eie leven, en ons eie omstandighere focus te verloor, van wat God kan doen. Want vir een oomlik, en ek wil het gauw vanochtend vir julle sê, kan ons allemaal vastgevang raak in ons eie soppie En so vastgevang raak in hy story, dat jy eindelijk in die depressie gaan en in die negatieve, in redes soek om God nie te dienie, in redes soek om nie keertje te gaan nie, in redes soek om negatief te wees. Want ons het focus verloor van die feit, dat waar ons ons self bevind in Godse plan, van waar ons nou huidiglik is, in basis Matthäus 24 die daal van smarte. So ons het focus verloor. En jy gaan oog het van jy sê, pastoor, maar dit is een jimmelvaard diens. Nou jimmelvaard diens, is waar ons herdenk, dat Jesus opgevaar het jimmel toe. Maar dit, laat ons ook herinner, dat hy weer terugkom. Want dis wat het sê, jy so, sê, maar jylle sal kracht ontvang, maar die heilige geest, waar jylle kom. En toesam ons nou, twee wit, ouwens in wit aangetrek, maar sê ek, twee wit ouwens, en die moeilijkheid kom nie oor. En, Maar toe stop, het hulle stip naar die himmel gekyk en, en hulle het weggegaan en daar staan twee mannen in wit kleren by hulle. Okay? Wat vir hulle sê, hulle lees, mannen, waarom staan julle en kyk naar die himmel? Nou hier is my so awesome, ok? Dis tyd om aan te beweeg van jou, van jou getuienis af. Dis tyd om aan te beweeg van die nonsens wat jou vastvang in jou eie leven. Waarom kyk jy die jyld uit die na? Waarom kyk jy die jyld uit die na? Kyk op wat kom. Maar as hy heeltijd gefokus is, weet jy wat is ek moeg voor? En, en jammer dat ek het nou met julle allemaal deel, ek is so moeg vir mense wat kla. Daar is nie een pastoor wat so moeg is vir mense wat kla soos ek nie. En jy gaan my vraag, hoekom raak ek moeg vir kla? Ek raak nie moeg vir die mense wat vir my gebeur is die, wat, wat gebed nodig het nie. Ek raak moeg vir mense in my gemeente wat kla oor nonsens wat wil weet, pastoor gaan ons nou, watse botter gaan ons nou op die brood sêt, of pastoor, nie, um, oor hierdie en daarie, en dink ek, ei, hey, jy is om focus te verloor, ons doel hier so is die koninkryk, ons doel hier so is die uitbeiding van die koninkryk, ons doel is om die naam van die Heere groot te maak, ek is, en, en dan dink ek, hou op kla en dienie Heere, hou op maan en dienie Heere, hou op sig, as iemand sig, as er iets vir die Heere wil doen, dan sê ek, maar ga net, net uit, ga net die uit, Ek is so geheriteerd om het te hoor, ek is, ek, en dan denk jy, hoekom doen jy wat jy doen, is omdat ons focus verloor het. Weet jy, hoekom het ons focus verloor? Petrus het focus verloor, want hy het gewordie oor, hoekom krij Johannes ander, ander treatment as hy? Soas so hy focus was op hom, en nie op Jesus nie. Maar Jesus het vir hom gesê, gaan doen wat jy moet doen. En as jy meestal mense vandag vraag, as jy die uitstap, hoekom jy nie die dienst geniet nie, of van die mense? Ja, maar act dit, act dit, dis die probleem. Dis wat ons probeer verander van ochtend want vanochtend gaan nie oor ek nie, vanochtend gaan oor Jesus. So God wil dit verander, want ons is so gefokus, as ons by a kerk kom, is dat ek het nie die worship geniet nie. Ja, well, dit maak sin, want het was nie vir jou nie. We didn't worship you, geen wonder het nie die worship geniet nie. We are to worship God. Nie, pastoor, maar, ek dink, jy het te lang gepreek. Wel, ek voel vir wat jy dink, want jy is hier om na een preek te luister, dit is kom jy hier is. Nee, maar ek dink net, jy het een min verse gebruik. Nou gaan lees meer verse. Jy sien, daar is heel tyd hierdie ek, ek, ek, ek, ek. As, ek, as mense my kom sit, pas door ek is, is, um, is moeg, want ek dit en ek dat. Toen sê ek, hey, moet my klaar oor iets nie. Gaan doen iets daamtren. Sê, myn by my oor iets wat, verstaan jylle van ochend wat jylle probeer sê? So jy is vastgevang in die hele wereld, en die vijand krij jou vastgevang in daai, waar, waar die Heere vir jou sê, Hie, Dani, hier is my plan met jou leven, en Dani, ek vat om net als een voorbeeld van ochtend, kan nie sy plan, of Godse plan, vir sy leven uitleven nie, want hy is gehoor het, wat doen ek met hom, Rokkie. Maar, God het een ander plan met hom, Rokkie. God het een ander plan met pastoor Rokkie, God het een ander plan met hom, so daar nie moet nie focus op sy plan. Maar nou is hy so vastgevang, ja, maar, hoekom bediene nou meer donderaande as wat hy moet, en er is weird, want hy werket eindig uit. Maar, wie weet wat sy dondera bedien. Ok, en, en dan wraak jy so gefokus daarop. Kom as kyk nie in eie huwelik, nie. Jy is, jy is in die huwelik, en, en ek weet, patie keer is het taf, jou man hierdie, en jou man daarie, en jou kinders hierdie, en jou kinders daarie. Maar die, die vijand laat jou daarop focus, in plaas van die God, wat ek kan uitsorteer. En, en patie keer wil ek gauw vir jou ietsie sê, gaan mense nie die dinge doen wat jy van hulle verwacht, en hulle gaan nie die Heere dien soos wat jy dien nie, Maar moet nie laat uit jou keer om God te dien nie. Want jy gaan heel tyd verloor. Maar ook om communicatie. Die kinders van my maak my klaar. Wat dit, Jesus maak jou nie klaar nie. Jou kinders maak jou klaar. Maar pastoor, my man maak my klaar. Dat is fijn. Maar Jesus maak jou nie klaar nie. So, dat asof ons focus verloor. En op die dag bring die Heere amper wat. Amper 1000 mense by mekaar. En die Heere sê, weet jy wat? En, en ek denk ons is, am, ons is oor 1000, denk ek. Ons weet nie. Ons a, 1, 2, 3, 4... En jy lig my sê, pasteur, hoekom nie meer dit? Flex jy? Nee, wees daar net gauw. <laughs> Kijk. <Okay. laughs> ek glab het, ek het hierdie goed my kinders geleer. Kijk, okay? low key. Al hierdie goed is billig geleer. Kijk. Okay. Um, ek doen dit, dat die wereld daar buiten kan hoor, dat daar is nog Suid-Afrikaners, wat nie gaan wacht tot vanavond seeweer, en dan verskoningstheer is donker, en ons kan nie rij nie. Nee, ek rij nou kaartoe. Volgende jaar wil ek jy dat, gaan kyk wanneer Himmelvaarsdag is nie, en dan gesit jy nou al verlof in. Sê nou al vir al jou ouwens wat by jou werk, volgende jaar ons weet toe. Jy moet het weet. En weet jy wat, oor twee maanden gaan jy getuig, God het hier die bezigheid so geseen, ek moet werk wegweis, want ons is getrouw aan God Godse woord. I closed this business because I love Jesus. That's why I did it. I love Jesus, ek wil so ver gaan is dat, het klink baie weird, maar ek doe dit nie omdat God my gaan sê nie, nie die ding wat pastoor het sê nie, I do it because I love Jesus, want ons kom het een keer focus verloor, en ek wil heer dat die ouwe wat hier soos, wat hulle bezig, jy het nie focus verloor nie, die ou wat bang is en sê ons gaan bezig verloor, hy het focus verloor, dan het jy focus verloor, die ou wat sê, ja, maar ek het klaar my verlof ingesit vir December, ek kan nie nou hier nou toe kom nie, hy het focus verloor, En jy gaan my sê, pastoor, jy kan dit nie sê nie. Wees jy wat, nee? ek het soveel, so moeilike die mekaar oog in gehad, van school toe rai, kinders aflaai, direct na die dienst moet ek my kinders gaan haal, want hulle is een klaarttoets geskryf en al die dinge, hulle vraag my, derrie asjeblief, moet nie lang preek nie. Laatstig gaan ons lang wacht. En ek sê toe vir hulle, my, my sên, jy moet ontdou wat ek vandag gaan doen, kom eerste. God kom eerste. Kan ek jou sê, hoekom kom God eerste vir my en jou, en dat jy wat by die kerk is, Um, op een manier ook nie focus verloor het nie, want ek en jy het eerste gekom, toe hy op die kruis was. Imagine koning Jesus, imagine die vader het dier die jimmel gegaan en hy het iemand gesoek, om vir ons te kom sterf, en niemand wou kom nie. Imagine dat. Denk jy ek en jy sy so ons kon red? Nee, ons kon nie. Maar toe kom Jesus. En Jesus het geweet, voordat hy gebore is, dat dis is going to happen. Jesus het geweet, dat ek word gebore om te sterf. Maar ek sterf nie vir myself nie, ek sterf vir hulle, wie die rede is, hoekom ek gebore word. So, daar baie mense het vir my sê, die geboorte van Jesus maak nie saak nie, moet nie dat mense vir jou jok nie. Sonder sy geboorte was daar nooit een sterfdag nie. Sonder hy geboorte was daar, en Jesus' geboorte is so'n belangrike dag, en Jesaja 9 vers 5 sê dit, en vir, vir ons, wie ons? Jylle, ek. En vir ons is een sien gebore. Dis wat Godse woord sê, vir ons is een sien gebore. Maar nou, as jy gaan kyk na so'n baie um, woord wat dies uitgaan, is die focus om alles met Jesus te diskrediteer. Jy kan nie meer die naam van Jesus sê nie, want is verkeerd. Jy kan nie meer Amen sê nie, want volgens die openbaring is hy die groot Amen. Al die dinge wat hulle in die kerk in slijp, en ons gloe hierdie nonsens, want ons is bezig om focus te verloor. As ek predikers sien, waar enig iets anders te preek, behalwe die evangelie, is hulle bezig om focus te verloor. Ons is bezig om focus te verloor. En jou hevelik nee sê, maar ek kan nie met die nabelle al jou vriendinnen, en jou whatsapp status weis, jou hevelik is alweer nie moeilikheid. Dat die mens, as jy wil weet of al probleem in hulle huwelik is, check hulle WhatsApp-stijd is. Ja? Hoeveel mense wat in hierdie kerk sit vandag, by as om, en jy het focus verloor, as hom op jou knee te gaan bid vir jou huwelik, fight jou fight op sociale media. En God kom vanochtend en sê, weet jy wat, as ek iets met ander, iemand anders te sy leven doen, doe net wat ek vir jou sê om te doen, wat gaan uit jou aan wat ek met die persoon doe? So dit is eerste, ek laf het, want op ons kan het nie sê nie, ons dienig gods van liefde. Wel, dit is wat Jesus gesê. Jesus het vir hom gesê, nou wat gaan het jou aan? Op een ander plek vraag die disciples, is jylle stupid? Wel, laat ek het so sê, hy sê eindelijk, um, is jylle dwaas. Dit is die salade ding. So ek wil vandag vir jou ietsie vraag, en ek vraag, ek vraag dit, ek sê nie, jy is nie. Maar as ons tot vandag toe nie weet wie ons redder is nie, wil ek vandag vir jou vraag, is die stupid? Is die stupid? En as jy vir my sê, pastoor, maar jy kan dit nie sê nie, wil ek vandag vir jou, die vijand wil hee, jy moet gloe dat jou omstandig, moet jy in vast gevang wees, ok? omstandig omstandighere moet jou getuienis word. Wanneer gaan jy boer aan omstandighere uitstuig en net weet, God het jou leven veranderd. As jy vandag vir my sê, maar, God het nie een plan met jou leven nie. As God nie een plan met jou leven gehad, was jy vir oog en nie as God nie een plan met jou leven gehad het nie, dan is soveel mense wat sê, hoe weet ek God het een plan met jou leven, wel vir 8 of 7 uur het jy geslaap, jy het absoluut niks gedoen nie, en God het seker gemaakt dat daar niks na by jou huis kom nie, dat jou hart nie gaan staan nie, dat jou leven nie ingee nie, hy het jou beskermd dier het alles, so hy het nog steeds een plan met jou leven, maar nou staan ons op, en ons verloor focus, in plaas van om elke oogend wakker te word, en sê, vader het my wakker gemaakt, ek loofie, ek brysie, ek eerie, ek kan bidie, hier is my alles, net om te weet, hy is syf my, uh, uit my, my gereed, maar ek het nog een dag van hom verniet gekry, maar hy verloor ons focus, en hy een oomlik, weet jy, verloor ons focus, nou word ons wakker, oh, al hoor ek alweer die kinders, oh, hier alweer. ek kan het, Dit is nou weer ek saam, dit is nou weer hierdie, dit is nou weer daarie, dit all is allergoeders. Wat alles druk is, wat don't lose focus. Moe nie focus verloor nie. Ons verloor focus is dit nie goed gaan met die besigheid. nie. Maar dit het, het al aan een maand slecht gaan met die bezigheid en weet jou elke maand doorgedra. God het, maar ons verloor focus. Dit is asof ons elke keer die dans moet doen. Ons moet elke keer sakkie. Ons moet elke keer sakkie. Ons moet elke keer hy salle daans doen. Heere sê, jy hoef nie elke keer die salle te doen nie. Skip die daans en kom by my uit. Skip dans en kom by my uit. Maak my naam groot. Eer my, ambid my, loof my. Moe elke keer dier die hele depressie en die negatieve dinge. Want ons, en ek, ek, ek, ek gaan nou, ons like om ons jammer te kry. Jeeg ons like om ons jammer te kry. Ek het myself so n bykie jammer gekry onlangs op ons bestuursraad. Stuur ek vir boodskap, want ek soek sympathie. Niemand my friekend sympathie gegeen nie. Niemand. Nie is pastoor Dani nie, niks sympathie nie. Nie is Dani nie, nie, Rudy nie, niemand nie. Wat allemaal is die gaan sy, my zit ons pastoor. Toe ek klaas in my vrou, die boodskap uit, sê ek, hoe gaan dit lyk? Like? Kryk myself jammer. Asof ek die enigste mens is wat door iets gaan. Nee, hierdie het gebreek en daar het gebeur en my gezondheid en hierdie en daarie dis lyk like soos die riekie lyk like sou. Bezig om myself jammer te kry. En vir die oomlik verloor ek focus, want nie een van die mense kan my probleem uitsorten. Plaas ek op my knee gegaan het, en vir God gevraag het, Heere, en ek het na die tyd, ou kom het na die tyd achter, Heere, hier is my probleem. Ek weet, ek kan. En jy gaan vanochtend van, ek kan nog nie jemelvaart by hierdie preek sêt nie. As ons, nie gedistrekt word dier die vijand nie, gaan ons elke dag recht maak, want dit is een dag nader in die komst van die Heere. En jy gaan al hoe meer dringendheid in jou hee, om God te dien in een nabije verhouding met die Heere te hee, maar ons word so makkelijk distrek. En is asof die christen, en amplik, ah, wat is dit, um, ons, jou andag word vanag afgetrek, wat is dit? Ja, wat ook al. Daai, daai, wat sy naam, ek, man, ek weet, daar mense wat sê, dit, dit, dit bestaan rarig, maar anders elke kind in my klas dit gehad, toe ek groot geworden het, want sy so al voorkie voorbij gaan klas, hoor. So. Ons het met goed groot geworden, al was nou nie een naam vir dit toen nie, He? het het nie vir jou medikasie geën, die meneer het vir jou gesê, kom nie, kom, jou medikasie was vir houwe, dit was jou medikasie so jy het vannig geleer om aandacht te gee, jou oor wil gaan, maar jy onthou gisterse pak sla, jy wil sê, jou oor weis, kyk nie wat aangaan, en jou bouders sê nie, jy, jy breng my, bly my die moeilijkheid breng, hulle slet jou nie op jou oor, nie, kyk voor jou, dis hoe ons, eh, daar was die medikasie vir die goed nie, hulle het vir ons, dis hoe jy, hulle het, jou, hulle het, het uit jou uitgeslaan, omper elke kind volgens my, in my graad, in graad 2, in graad 12 vir het gehad, Die matriks. En nou het ons so baie christenen wat wat, jy raak so vannig afleibaar. God is goed vir jou, jy het die amazing getuienis, en nou het jou whatsapp wat op jou gemik is, nou so val jou hele leven uit uit. Huh? Nou gaan jy in depressie, en jy moet iemand bel, jy het hy nou weer op my gemik het, die, die, die jyre weet, ons moet vanochtend op een plek kom waar ons focus terugkom op die Alfa en Omega, want die vijand trek ons aandag so vannig af. En dan kom die heren en spreek een en sê, weet jy wat het ek, wat haat ek? Een valse weegskal. En dis wat die vijand doen. Hy laat iets stupids in jou leven gebeur. En dan sê hy vir jou, jou leven val uit mekaar, en die heren is soos, en dis een valse leegskal. Ek is baie goed vir jou. Hoekom is dit vir God te griewel dat een valse weegskal vir moeilikheid is? Want God wil jou, ons moet focus en op die plek kom en besef. Hoor jy, moet die duivel met een stupe ding vir jou sê, dinge val uit mekaar uit nie, ek hou dinge alles by mekaar, jy sou kei, okay. want, ek wil julle gauw ietsie vraag, wie het al een awesome dag gehad, en dan praat jou tiener, en dan begin jy Godse plan met jou liefde bevraagteken, wie julle vir my sê, dit nog nooit met julle gebeur nie, jy wil a kind oorreed om te leer, of jy kom nou net van die school af, waar die school jou weegebel vir jou kind, Ha? Ek, ek sit op die paneel van een van die skoelen, ek wil gauw hierdie vele verduidelik, waar die kinders kom vir en dan besluit ons nou of die kind gescoors gaan word of nie, en die ene ou vraag my daar, wat was jou eerste interactie met die skool, toe sê ek, toe my kind in die herings sit <lacht> dit was my eerste interactie met die skool, hy was drie daag by die skool, toe by die skool, my sê hy ons jou kind skors toe sê ek, gaan jylle daar 7 daag van sy skool op ons aftrek, want hy gaan ons in die skool toe nie <lacht> Nou, maar so, maar, maar vannag kan die vijand jou aandag aftrek. Want hy doen het op verskillende maniere. Iets stupids, wat eindelijk nie eeuwigheidswaarde het, nie steel Godse eeuwigheidswaarde plan in jou leven. So ek wil vanochtend vir jou ietsie sê, moet nooit weer dat iemand, iemand anders te bepaal hoe jou dag verloop nie. Hou op te doen as daar mense is op Facebook, wat deelt het op jou mik, aan vriendele, dan gaan jy dit nie sien, dan kan jy aang gaan met jou leven, dit so makkelijks as dit, blokkele op WhatsApp, my pasteur is my skoonma, doe net, doe net, maar, nie, ja, maar ek wil gauw vir jou ietsie vraag, is dat, gaan jy toelate dit jou joysteel, want die tyde wat jy daar oor praat, is jy bezig om een valse weegskal op te maak, God is bezig om vir vir jou te sê, hou die focus op wat, ek ek kom terug, Hou die focus op dit, ek kom terug En ek wil jou kom haal Ek wil my kinders kom haal En ek wil hier moet saam gaan En by the way, ek het vir jou op wil gegeef Soort jou self uit, wat jy ander mense kan gaan help Want ek het jou gekies om een verskil te maak Maar nou is dit alles oor jou Waar alles moet gaan oor my As alles oor my gaan, gaan jy verstaan Of God is God sê vanochtend vir jou, of God is Moet nie worry nie, of God is Ek het hierdie Ek gaan dinge uitsorteer maar pastoor die klient het nog nie betaal nie, God sê afgatis, my man wil nie luister nie, God sê afgatis, ek heet hier nie, ek dink as tye wat ons net nonsens praat, en die heren kom op die jimmelvaars dienst, en hy sê, my kind, Petrus het focus vloor, en wie was Petrus? Die voorstelling, hy was die kerk, die kerk het focus vloor, wie onthou laatst week sondagse dienst? Ha? Wie jy hoeveel praoe pastore wat kwaad is, het my gekontak? En ek het vir hulle gesê, jy punt. Ek gaan nie nou weer al het breek nie, ek sê jylle misiepunt. Jylle het focus vloor. So ek wil jy gevra, in jou huwelik het jy focus vloor? Ek het vir baie jare focus vloor in ons in ons huwelik. Ek het laat ander mense bepaal in my dag hoe ek my vrou hanteer. En my vrou het niks uit te waai gehad met waar hy mense gesê het doen dit nie. Sy is goed vir my. En vir jare het dit my joy gestel. As jy in die kaart klim en jy rai waar toe, en jy mou noor enig iets, het jy focus vloor, want ek kom vir jou vanochtend 100.000 mense, ek beloof vir jou, as ek vandag een boodskap eiste, sal ek 100.000 mense uit my terug antwoord het werk soek maar die vijand kom, en jy gaan na een werk toe wat jou salaris betaal, en jy het focus verloor, want nou klaar jy oor jou werk. Jy klaar oor een werk wat jy het voorgebid het. Ons het focus verloor. En weet jy hoeveel mense klaar oor kerk? Die ander dag kom my ou na my toe, en hy sê vir my, hy mou oor goed in die kerk, en hy kyk hom so, ek sê vir hom, Ons het hier een muising gebouw. Ons het wonderlijke opkomste. Ons bedien Suid-Afrika en buiten die grenslijne van ons land. Ons doen al hierdie goed. En weet jy wat besef ek vandag, oom? Dat niks wat ons doen, gaan jou ooit heb jou nie. Gaan kruif jou aan een keer. En die oom sê, pastoor, jy kan nie dat sê nie. Ek sê, oom, wat wil oom nog he? Hoe moet ons oom gelukkig hou? Nie, jy moet meer van hierdie koorkies sê. Dus ek oom uit my kantoor uit, asjeblieft oom is nou bezig om, om, en, en, en, en, dit was nie kantoen, dit was my is, ek sê, oom is nou bezig, om, om, rarag my dag om te krap, want die doel van die kerk is die evangelie, nie om die koortjes te kies wat oom, Sani, wil oom nie hoosje blijer wees, want Sani die hoosje, wees, die hoosje het oom gaan bid, en, bid, en, en, en, gevraag ons, hoor jylle die, die focus verloor, nou, sê ek het vir Sani, en ek het dit nie van al gesê want ek weet het gaan al omkrap, maar nou hoor jy, dit, en dalk is hy hier, oké, oké, oké, maar luister en gauw, vir een oomlik kan een ouw focus verloor, eindelijk om te ontdouw, God is goed, Amen. en weet jy, verloor ons ook focus, ons maak verkeerde besluiten en blanmeer God en bevraagdekend God, ek weet wat ek doen is buitens Godse willen, en as ek het klaar gedoen, het vraag ek, vader, maar waarom het die hierdie laat gebeur, en ek, ek weet jou, as jy mooi stil gebleid het, en jylle vir jou gesê, ek het niks gedoen nie, ek het jou my woord gesê, gaan rechts, maar toe kies jy weer langs, God praat met iemand in die plek vandag, en ek wil jy met mooi hoor, as jy die selle pad rui, gaan jy elke keer op die selle plek opeindig, so waarom, jylt hy die selle plek rui, en God bevraag teken, rui je aan die pad, as jy die selle pad rui in jou huwelik, gaan jy elke keer op die selle plek opeindig, as jy die selle pad rui in jou bezigheid, gaan j So moet nie God blameer of God bevraagteken oor jou selle kees is. En jy word beinvloed dier mens en nie dier Godse gees nie. So dit is so weird jammelfaard diens, maar God kom vandag en sê stop na die pity party. En nou begin besef hoe goed is ek vir jou. En nou sit jy dalkie vandag, pastoor ek is 70 jaar oud, ek het baie pijn en baie seer. En Tanny, dit het jou nie omkant gevang nie, ek gaan gauw vir jou sê, hoe prediker 12 berei ons voor daarvoor. Beleker 12 sê, ouwens, ek het seer op plek, wat ek nie eens geweet het ek het nie. En, dinge vir my sê, pastoor, dit is, dit is jy, jy word ouwer, jy kan nie die goede keer nie. Maar die ouwer woord, is een bewys, dat ek hemel toe gaan. So, ek kan nie nou vir God, dit kan nie die rede wees, hoekom ek God nie dien nie. Dinge raak moeiliker, hoe ouwer jy word. Maar, gaan ek nou op een God dien, of een God dankie sê, die my gespaard het van ogedag, verstaan jy? Gaan ons focus verloor. En ek wil jou vandag, in Dat moenie Petrus wees wat heeltyd vir die Here sê, maar Here, wat van hom en Here, wat van hom en Here, wat van hom en Here, wat, wat van hom. Die Here sê vanoggend vir jou, wat gaan het jou aan? Fokus jy net op my. En moenie soos hierdie ouens wat wil, want hulle is mos nou, en hierdie is anders, baie bietjie dieper. My Vader gaan hulle Israel, uh, hulle sê Koning Jesus gaan hulle Israel oprig en Koning Jesus verduidelik vir hulle, die tyd en die plek is, is nie vir julle beskoring nie. Okay, so sê hy vir hulle nee, dit gaan gebeur. Maar hoekom maar jy nou Kom net eers by my uit. Julle is stiller as gewone. Julle het mense uitgenooi en julle het nie dit verwacht nie, ne. En daak sit jy langs iemand wat in een putty party is, ne. En jy soos in oe wereld bedek my net asjeblief. En na die persoon wonder nou, het jy verpast oor dees gesê, wat in my leven aangaan. En God kom nou en sê, Dis nie dat die Heere nie a hart het vir mense wat in die pity party sit nie, maar die probleem is jy moet dier omloop en nie daar gaan sit nie. Amal van ons kan ons self ty keer jammer kry vir wat ons dier gaan, maar my nie daar blij nie. Loop dier uit. En dis wat God van oogend jou wil doen. Op hierdie herdenking van die Himmelvaartag. Boodskap van oogend 20 oor 4. Pastoor jy weer is nie die actual datum nie, die stier ek terug. Stier van my die actual datum steef vir my die ex-soldatum, ek sal later vir julle laat weet, of hulle vir my die ex gaan deersteer, focus verloor, ons is hier om Jesus' naam groot te maak, focus verloor, maar pastoor is nie die ex-soldatum nie, focus verloor, pastoor ons gaan my julle kerk aan sluit, wat is die geloofbeleiding is, focus verloor, want ek wil eers weet, pastoor, wat gloe julle, ek gaan gauw vir amal vraag, wat my ooit vraag, pastoor, wat is die geloofbeleiding is van julle kerk, hulle noem my die bybel, Die, die bybel is die geloosbeleidnis van hierdie kerk. Ek het nie, ek, ek kan nie vir jou een vers gee en sê dis wat ons glo nie, want ek kan vir jou twaandag aan een met by dit gee, want ek kan nie net in een vers glo nie, want ek, jy kan een vers uit context uitvat om te glo wat jy wil glo. So as jy my vraag, pastoor, wat gaan jy sondagochtend preek? Well, I'll ask Jesus and Daniel tell me. En jylle gaan nou vraag, pastoor, ok, ek gaan nou onderpreek, wat beteken ons in 10 minuut oor, nie? Luister gauw, omdat ons focus verloor, nie? Is, is die feit dat ons na emosie luister, want die vlees luister en nie die geest nie. Omdou jylle in die vers dat jylle gesê het, is dat die heilige gees kom, en hy herinner ons aan wat Jesus gesê het. Omdou jylle allemaal dit. Nie, nie, jou kopskutte sê het. As jy nie ontdou nie, moet nie, moet, nie so, moet nie so maak reen. Ek laaf mense wat jok in die kerk, omdou jylle. Maar jy kan dit nie ontdou nie. Jy, jy, Vervan jylle is het die eerste keer dat jy het hoorde vandag. Wanneer het jy dit gesê Maar Jesus het gesê, vir die disciples, wat ek gaan vir julle trooster stuur, in my naam, ek love dit, ok, I love dit, ky, okay. in my naam, en hy gaan julle herinner, wat ek gesê het. So die gees, is wat ons moet lei, en nie die vlees nie. Die vlees gaan altyd achter die vlees kyk. It's self-persevation. Dis hoe dit werkt. Maar die gees, gaan altyd na dit wat God wil hê kyk. Amen. So die vlees gaan oor gaan oor my. Die gees gaan oor die koninkryk. Amen. En wanneer het gaan oor die koninkryk, sal God anyway agter die my kyk. Ja. Dis iets dan wat ons mis. So kom ek verduidelik vir julle gou. Ek sê vir Shani iets en nou moet ons gaan slaap. Hy nou weet ek was so 'n bietjie. is bietjie stijf. Maak my e kos. Weet so interessant het, ek kook al tweedeel. Sien, dat iemand wil weer. Maar as nie, ondat ons vast sit, is ondat sy die kinders leren. Okay, so. so nie sê, wil jy die laai leer of koos maak? Sê, ek sal half pad by die koos. So, ja. Ek sal half by die koos. Maar ek wil gauw vir jy iets die vraag, luister gauw. Die vlees sê vir my gaan slaap, ek is reg. Ek word nie wat sy sê nie, sy sal leer. Die gees sê, gaan sê jammer en gaan slaap, want my, jy weet wat my woord sê. In een oomlik verloor ek focus en ek gaan slaapkoor. Die vlees oorheers die gees. Want die vlees gaan altyd achter, ek is, reg, ek is reg, ek is reg, ek is reg, ek is reg, ek is reg. En Jesus kom en sê, en die gees, hy is reg. So dis waar die nederigheid inkom. Soos jy ooit wil weet, pastoor, maar verduidelik hier die dienst van my, biekie gemaklikker. Hallo jylle toe. So biekie gemaklikker. Daar een ambulance minder in poots vandag, maar ok. <laughs> ok. So, sorry, hulle werk vir die ambulans dienste, so, okay, hulle is paramedics, ok, ja, so, hier wist al wat sit, waar is die ambulans, hier is een handfontein, ja, waar die ambulans vanochtend is, nie <laughs> ek speel, daar ek iemand anders top dienst, okay. ok, sorry, die, sê jy, die heren het my so'n bykie, verstaan jy hulle nou ook, dan heb julle gesê het goed dat ek my handig af, ha, huh? so lang nie in ons leven gebeur nie, So in die vlees wil jy vanochtend die sit en uit die dienst uitloop en sê, maar ek wil gehad het, hy moes iets oor my sê. In die geest kom en sê, awesome dienst, because he spoke about God. Sê jy die verskil? Ek wil nie na die motivational speaker luister, nie, ek wil na die preleker luister. Die motivational speaker gaan het alles oor my maak. Maar die preleker gaan het alles oor God maak. Sê, that's the difference. Dit is die verskil. die verskil. So, ja, ek is moeg vir ek, ek, ek, jammer, ek is moeg afhoor. Want, jy moet op een sekere vlak kom, waar het nie meer gaan oor ek nie, maar oor God. En jy wat van oog in kerk toe gereid, God het een afspraak met jou in die kerk vandag. En die Heere wil vir jou sê, met alle respect, van my kant al, hou nou op jou jammer kree. En sit in die gat, waar die vijand jou ingesit het, as Jesus jou klaar vry het maak jy saak wat om jou gebeur nie, God blei goed. Amen. En die vijand wil jou laat, ja jo, gee die Heere lofoffer. Weet jy wat, wat sal nie lekker nie, as jy jou pity party laf nie, want betie mense, ek, ek weet nie, ek gaan dit nou sê, en asseblief, as jy nou opstaan, weet ons as jy so, um, Maar God wil jou vry maak, God wil jou nie verneder vandag nie. Jy weet nie om te exist sonder dit nie. Dit het jou krats geword, jou hele leven lang. En die Heere kom vandag en hy sê, laat ek het wegvat. Ek gaan jou die kracht gee om self te staan. Kom ons vat die krikke weg. Want jou story was nog altyd jou krik. En as jy vir my sê, maar, pastoor, my pastoor, my story is hardseer. Ek gaan vir jou sê, ek stem 100% saam met jou. Maar gaan uit jou story blij tot Jesus kom? Of gaan jy vandag besef, dat die selfde God, wat seker gemaakt het, ek en jy het a, a weg in die waarheid, is die selfde God, wat nou die kruk by my gaan wegvat. Ek gaan ophou myself jammer krij. Ek gaan op een plek kom, wat vir mense sê, ten spuite van, hoor nou jy so, van dit, draag God nog steeds door. Hoor jy die verskil? Die vijand sê vir jou, ja, hier is die rede, hoekom jy, En, en die heren kom en sê, ja, ek weet van dit, dit is jou kruk, maar ek wil nie met hom gaan neersit. Want die is die ding, en, die heren is so goed, pa hou gauw hier so asblief. Um, luister gauw hier so, die vlees kan net buiten genees. En dis so kom die vijand op die vlees focus, maar die gees kom en genees binnen. So ek gaan het gauw vir jou verduidelik, soveel mense stikken, want jy bly jyltijd jyself buiten en myk overgee. Jyltijd buiten. Ons een bekie op vakantie gaan, een bekie wegkom, maar voel ons beter. En jy kom terug, jy is, jy is moer as ooit. Want dit wat jy soek, is binnen. En God kom en sê, net ek kan binnen doen. En die vijand kom en sê, nee, ons soek, want Petrus het, het gefokus op die buiten. En God sê van, wat gaan met jou aan? Ek heb jou gesê, gaan bou een kerk. Geestelik. Die Heere Jesus sê, vir ek gaan vir die heilige geest gee, hulle wil sê, gaan, waar gaan Israel opgerig word? nie, jylle ding vlees, ek praat gees. So God kom vandag en sê, wie het die healing binnen nodig? Voor wie moet ek binnen vry van die verkrachting? Geen berader of marakasie gaan ek kan doen, nie net Jesus gaan. Daar is mense wat al 10 verskillende pastore geseen het met die hoop dat die pastore hulle gaan vry mag. Ek wil van oogend vir jou sê, geen pastore gaan jou ook al vry just Jesus kan. Nee, Jesus kan. Ek wil van oogend vir jou sê, dat so, mense's stories is al serieus, want jy het al soveel keer vir mense vertel. But you, if you give it to Jesus once, he will take it. Amen. Maar hier is die probleem, hulle vat die bagage, hier is baie geld in die sak, maar hulle <laughs> vat die bagage, Ek spreek het, ek spreek het. Hulle vat die baggiet en hulle loos het by die, in die kerkdienst, hulle los hulle daar, hulle loof en prijs hulle die heren, en net so vir die dienst klaas en dan, dan vat hulle om weer uit, want dis hoe mense my ken, ek moet hier die baggiet sê, want dis hoe ek, daai, daai, dis, dis, dis, dis my krik, en die heren kom vanochtend en sê, sal hulle neer? Daas van hulle, dankie Tanny, um, daas van hulle waar die heren vanochtend kom en sê, jy vat nie weer aan nie, jy loos het, jy wil het blij optel die hele tyd, En ek hoop jou van julle gaan amen sê, want dit is seer hierdie. Kijk, dit is seer. Want die heren kom, en ons van julle, weet jy wat God praat met jou, jy, jy is omgekrab binnen. Hoe durf jy van my sê, help in die putty party? Die heren sê, dit is nie van my af nie. Jy het een getuienis, maar jy, jou getuienis word jou kruk. Ek het jou vry gemaakt daarvan. Ek het jou deur gedra. Ek weet dus waar jy was, maar be beginne sien dat ek die ene is wat jou deur het gedraad. Hou op, sê dat ek, my absence is die reden hoekom het gebeur het. Die heren sê nie, it's because I was there that you made it. Because I was there that you made it. Is omdat ek daar was dat jy het gemaakt het. Is daar was. En ek het in die jonge seense gedagtes gehoor, waar al gedink het, maar moet hier die preek nie korter wees dan sondag nie, ek, ek verstaan hy nie. Um, ek laf het, wanneer iemand so iets dink. Weet jy nie die heilige geest wees het vermind? Ja. Die sel persoon gaan uit die kerk uitgaan, en in die donderdag volgende week vir die heren vraag, my vader, waar is my antwoord? En die heren sê, maar, jy kon nie wacht om, om uit my huis uit te kom nie, en ek het vir jou gesê, hou op into die pity party van jou. 1 Johannes 4 vers 18, die liefde van God drijf die vrees na buiten. Amen. So God wil die vrees uit jou uitkom halen. Ek kan gauw vir jou dinge sê, die vijand het vir jou gesê, hy het vrees in jou gesê, dat jy nie goed genoeg is, en God sê, jy is goed genoeg. Hoeveel keer wil jy dit nog hoor? Jy is goed genoeg. Moet jy dit elke dag hoor? Of kan my kruis nie net een bewijsweest of van nie? Amen. My kruis is een bewijs of van. Maar, maar um, uh, jyre, my, my kinders wil jy nie die nie. Ja, ek onthoud hoe jy een was, wil jy my ook nie die nie. So die God wat, die salle ek wat jou gekryf by my, gaan hulle kry by. Hou net aan voor die bid, hou net aan voor die interie, hou net, houd, net by my. En ek sal hulle En ek sal hulle red. Vader, ek werk al nie vir 6 maanden nie. Waar denk jy, kom die kost vandaan vir die afgelupe 6 maanden? Ek het vir jou gegeen. Maar, maar, maar vader, ek sit hier, ek krij net een ex-bedrag gemaakt en die heren sê, moet ek het wegvaart. Moet ek al die ex-bedrag wegvaart. Ons moet begin een lewe soos mense wat gloe Jesus kom terug. Amen. Oh. En ek gaan jou een ding sê, nee, en julle gaan my sê, Pastor, ek weet nie waarom hier die dienst op pad is nie. Join the club, ok? Join the club. Want die Heere weis my nou net, jy kan hier sit met jou rouwkleren, of jy kan hierdie kant kom staan met jou feestkleren. So, jy het die kese vandag, rouwkleren of vleeskleren. En in my hiewelik wil ek nie my rouwkleren aanhe, en ek wil feestkleren aanhe. Wat beteken, dat ek in my hiewelik geniet, my kinders geniet, en in die kerk geniet. Maar ek kan die kerk nie kerk te kom in rouwkleren nie. Imagine in die geest sien, God, dat soveel mense kom sit met hy, weil oor hulle, ek kom sit hulle in die kerk, en in die geest like het so. Jy weet al die swaart, en dan sit hulle hier, so bewe, hulle bewe altyd, jy, jy, mm. jy, trek hy goed uit, trek jou feestkleren aan, I'm on my way, maak recht vir die breil of smal, maak recht vir die breil of smal, maak recht vir die breil of en nou gaan ek jou goeie ietsie leer, en nee, ek wil net hou, jy moet gauw hierdie verstaan, nee. om daar uit te kom, gaan van ons moet sterf, ek sê van ons, want ons weet nie wanneer Jesus kom nie, Ok, so jij moet zeggen, my pastor, jy moet sê, maar pastoor, dit is bykie dempropie diens. Jy moet dood om hemel toe te gaan. Jy kan nie nou sê, pastoor, maar die dood is een, is een bewys dat God nie bestaan nie. Die dood is een bewys dat hy saam bestaan. Dit is dan die verheerlikte lichaam. En die een ding wat my awesome is, is dat die Emanius gangers het van Jesus gepraat en toe hy by hulle stand om nie herken nie. So ek wil eerder he, jy moet van Jesus praten, maar ken in elke situasie in jou leven. So ek weet as van julle wat sê, Hey, ek weet nie mooi oor nie, ek het nou keert toe gekom vir oorwinning in my pity party. Jy sê soos jyre van het weg, jyre sê, ek het al lang al, jy sê iemand vasthouder aan. Jy sê iemand blijf vasthouder aan, Ek kom terug. Nou, die mense wat geestelik so toegemaak is, wat sit, en die, die weerse ding is, Jimmy Swaggart aan in die achtergrond. Huh? Was door my weibel is die hele dag open, ek luister na Jimmy Swaggart, ek luister die hele dag na Radio Kansel. Die hartseer ding is, ons het geleer om nie teemwoordigheid van God die pity party te hee. Want jy wil nie vrygemaak wees nie, jy wil net, jy wil nie die hele praat. Het is alsof jylle vandag sê, hyn ophouwer praat en geer het van. Amen. Just give it to me. Dan vat ek dit. En dan loop jy uit anders te. Amen? Amen. So ek gaan nie verder preek, en ek 10 die tieners hart gehoor. En, ok. So ek wil vandag vir julle vraag, is, dat, is dit nie tyd dat ons weer blij word, dat Jesus terugkom nie? Amen? Amen. Chanel, wat denk jy? Ha? Dink jy? Ha? Wat denk jy, jy mag, ja sê we, jy mag. En as jy langs een pity party persoon sit, hou hulle vast man. Sê vader, ek wil net check wie die pity party mense is in ons keer. Ja, ja. God wil jou vry maak vandag, denk jy ek maak een grap oor jou pity party? Nee, ek wil vir jou een ding sê, die vijand maak een grap oor jou pity party as jy opkyk, gaan jy sien, die Heere het feestkleren vir jou gehang in die kerk van oog in. Dit leed is recht oor. Even jou saais, vir al die vrouwens wat gewaard het, is dit jou size, dit is jou saais. Ek met ons verheerlijkte lichaam, het gaan nie een van ons dik wees. Ha? Ek kan nie wacht vir hy verheerlijkte lichaam nie. Ha? Boorstie uit. Ha? Ons gaan nie worry where I groet nie. We're gonna be with the king. Ons gaan sy naam groot maak. En die vraag is, as jy daar is, can you do it? Want as ek my ty keer uitkijk, ek loop my ty keer so uit, dan check ek hoe jylle hoes, en my wonder ek, gaan dit in die hemel maak nie. Maar dan nou gaan na half uur stil te wees, ek dink dit die tydperk, waar die vrouwens nie daar is nie. Kijk? Dit is al hoe da, stil te wees. Weet, mykaar, as jy mans kan mekaar groet, sonder om met mekaar te praat, gaan sorry, wat is die hoor, ek dink, dat is geen verso to back it up, maar ek, ek dat is maar wat ek dink, ek ga nie op logika, ok, um, so ons leven, moet een leven wees van oorwinning, waar ons ons feestkleren aangetrek het, ons herdenk dat hy opgevaar het jimmel toe, en ons herdenk, ons, ons sê klaar dankie dat hy terugkom, ons sê klaar dankie dat hy terugkom, wie gloe, Jesus kom terug, Ek wil net sien, wie, jy moet jou handen opstek, wie gloe dat ons koning kom terug? En wie gloe vandag, dat die Heere een sak by jou gaan vat, en het in die plek gaan los? En weet jy wat, ek praat van die geest, ons is not gonna stay there, hy gaan het in die diepste seer gaan gooi, en hy gaan het wegvat, en jy gaan die uitstap, meer as oorwinnaar, want jy weet, wie is die koning van koning, die al van die omega, die begin en einde, die alles? is, the king of kings, the lord of lords, Jesus! Jesus! door die heilige geest, wil ons herinner wat Jesus gesê het, want ons moet nou sy stem luister, om by die vader uit te kom. Maak jy sak hoe ons daar nou kyk nie. Dis kom ek nie gloe in geloosbeleidinges, en dogma's, en goed nie. I want to listen to Jesus now. Ek wil na Jesus' naam luister. Ek wil na Jesus' stem luister. Na luister, ja maar. Ha? Ek gaan een keer vraag. Een keer. Ek gaan dit nie uitdraak nie. Weer nou die pastore, dat speel hulle, die waai lin en die achtergrond. <tie> Kijk Michael W. Smith out. Healing rain is falling down. Ek wil nie met jou emoties verke, want die emoties is vandag anderste en morgen ander. Ek wil met die waarheid binnen jou. Ek wil met, ek wil nie jou toekom en sê, maak een waarheid besluit. Ek Jou bekering moet wees tot redding, nie vir die oomlik, of die situasie, of die emotie nie. 1 Korinther 6, ky, okay, my bekering is omdat ek jimmel toe gaan. That's why I gave my heart to Jesus. Nie om beter waard te heenie, nie om um, die guns van God in my lewe te heenie, I gave my heart to Jesus, not subject to. Ek dien God wat ek wil jimmel toe gaan. Die res is a bonus. So ek wil vandag vraag in die kerk, en ek vraag, vraag julle so mooi, Ek kom ons respecteer God sy huis en ons respect vir God. Maar ek wil van oogend eerstens bid, ons gaan nou allemaal God sy naam groot maak, ok? Maar ek wil vir mense bid van oogend. Jy, jy was vir een lang tyd vastgevang in iets. En jy weer is tyd om het van oogend vir God te gee. En jy was hier en daar bykie omgekrap, omdat jy gesê het pity party. Jy wil na die tyd, het gaan oor jou gesels. Maar soos die dienst aangaan, dan begin die Heilige Geest al die leiers afval. Al die leiers. En jy begin die sit meer oop en jy sê, Vader, vat die seer weg. Ek wil net vir die mense eerstens bid, voordat ons Godse naam gaan groot maak. Wie is dit wat ek voorbid? Ste sta net op. Sta net op. Amen. Oh Amen. Oh Amen. Oh Amen. Ek wil hy, ek wil hy, moet gau ietsie doen. Um, dit gaan baie weird wees, maar ek wil hy maar hy, hy maar hy krik vat, van oogend, hy gooi om, in die gees. Gooi reiling weg man. Dit is nie meer jou nou nie. God varre by jou van oogend. Hy is a healer. Markus 3 vers 15, is nie net visies nie, maar is geestlik. God bring geneesing binne. So, nou gaan ek vir jou leer, al die mense wat altyd by ons kerk keier, wat van die stiller kerke afkom. Kai? Okay? Amal soos wat hy die heren dien. Kai? Okay? Sê altyd van die pastoor, maar jylle, jylle is weird, jylle sê amen vir alles. Kai? Okay? Hy gau vir jou ietsie leer. God sê in sy woord, dat wanneer, word twee of drie, waar die saak saam stem, soos hulle het weers. Disse kom ons amen sê, en saam in die prediker stem want het sal so wees. Het is ook om sê, wat hy mense doen, het het gewoonte uit. jy kan sê, hierdie koukblikje, Amen! Amen! Nee, jy moet Amen sê, sê saamstem, nie gewoonte, nie, not my legion, so as iemand die voor sê, God het my vry gemaakt, sê Amen! Amen, ek kan getuig al van. So terwijl ons nou bid, as ek bid, in ons areal wat jy voel, dis is vir my, dan sê jy Amen. Dis hoe dit werkt, Ok, ek dink jylle allemaal kan oh mens, Chantel, al amen sê. Chantel, sê gau amen. het het. Wel dan. Ok, waar is dit? Heilig, sê gau amen. Amen. Sê gau amen. Amen. So ek wil hier moet ernstig bid. En as die vijand dit, dit weer in jou gedagte is opbring, bestraf jy om nou. Jy gaan die volgende sê, Matthies 18. Jy sê vir die vijand, jy moet leer om goeiselike oorlogvoering te doen. Dit is wat die disciple doen. Jy is nie alwanklik van my, nie is alwanklik van God. So as die vijand gaan nou, dalk, dalk, nee, en jou gedagte is opbring, hierdie gaan nie werk nie, en sê vir my, ek bestraf jou, en ek bind jou werk in die naam van die, sy staan in Matthäus 18, Matthäus 16, en ek ontbind Godse plan oor my leven. Ek sal het even bid in die gebed, ok, soos die heilige geest my laai, maar ek wil vandag met alles binnen my glo, jy gaan nie met die baggets huis doen. Nee. Ek hou nie van net staan in die dienst, en daar gaan ons nou maak. Ons staan nie, en ons loop uit meer as oorwinnaars. God kan. God kan. God kan. Ek wil God kan. Ok? Oor die, by the way, daar nog een of twee mense wat sit, jy weet, jy moet staan, druk niet jou trots in jou zak en staan. Radag, asjeblief, ek, ek kan dit in my leven nie gloe, nie, na hierdie jylle preek, sal hier nog steeds sit. Dankie. Amen. Die neskierigheid in jou, jy wil omkijk, nie? Ha? kom ons ja, ga die duivel uit jou lewe uitverloge. Ek wil vraag, as daar pastoor en interseesters is, kom sta nie voor, want, kom bid saam met my. Kom bid saam met my. Ons, is, ons strijd is nie die vlees en bloed die mat, en die bose macht en die licht. Ons gaan nou die werke van die vijand bind in se lewe. We believe in prayer. En jy gaan nie hier so voor, met alle respect en tale bid, en want tale stig jou. Jy gaan nie voor bid. Baie mense van hy sê, pastor, kan dit nie sê nie. Die taal het ees um, uh, uh, inpak op die gemeente waarna hy uitgeleid word, 1 Corinthians 14. Ees waarna hy uitgeleid word. En jy sta nie voor om jyself te stig, nie. Jy is so om wat te doen. Jy is hier so om te bid voor iemand wat in die gehoor is. Ek weet as iemand wat sê, maar pastor, die krap het my, gaan lees die bybel. 1 Corinthians 14. Don't believe religion, believe the word of God. Okay. So as daar enige, kom staan hiervoor, as jy voel jy wil saam bid, ek wil nou vir jy mense bid, en jylle gaan saam met my, nee? jylle gaan saam met my, jylle gaan nou bid. Enig iets wat die heren jylle wijs, jylle bestraf het net in die naam van Jesus. Oké, okay? kom ons bid saam. Ek wil hier die mense wat sit, strek jou uit uit na die, na die mense toe om jou. Ons, ons is een kerk, ons bid saam. Vader, ek wil bid vir elke liewe persoon wat by die huis is, wat op Facebook en YouTube na luister, mense wat um, later op op Telegram en WhatsApp hierna geluister, en hulle wat nou staan, vader, vir lang genoeg het die vijand mense geiselaar gehou in die kerk, en ja, daar is dinge wat in die lewe gebeur het, wat buiten die wil was, maar ek wil vandag vir jy dankie sê, dat jy hulle doorgedraad tot vandag toe, aan jy al die lof en al die eer, daarom wil ek die werke van die vijand, in Matthäus 16, Matthäus 18 staan het, wil ek die werke van die vijand in die lewe bind, en bid vandag jy dat jy hulle vry saam maak, en jy wees my hoe jy die ketangs uittrek, vader, ek sien hoe jy dit uittrek, jy, hoe jy bezig om het te vat, en dat jy alles uit jy lewe uit, dat jy hulle vry maak vandag, dat jy die, die, die, die rauwkleren uittrek, en die feestkleren aantrek, dat jy weer begin dans voor jy, weer begin een worship voor jy, die, die naam groot maak, jy, dat jy hulle vry maak vandag, en dat jy vandag nie meer in die vlees optree, maar die die geest, geluid sal word die die heilige geest, dankie jy Dat u die dochter vandag, jere, help, jere, om bevrijding te krijg. Dank u dat u die sien vandag help, om bevrijding te krijg. Dank u dat u die tannie vandag help, om bevrijding te krijg. Die oom help, om bevrijding te krijg. Dank u dat u vandag, jere, en, en dis my so amazing, en die wees vir my vandag, nie maak vandag een narcississie nie, die kerk vry vandag, van die eie ek, nie in the name of all names, in the name of Jesus, breek hier die vloek vir die familie, dat gaan nie oordraan nie. Daar is paas wat hier sit, wat dinge gaan nie oordraan nie hy maak hulle vry vandag in die kerk hy maak hulle loos vandag in die kerk ah, ah, oh, heren Jy, jy het wraakgedacht is, om iets te doen wat heeltemaal buiten Godse wil is, om iemand terug te kry. En terwijl ons dier die dienst gaan, dan die denk jy, daar was nie daan geraak nie, so ek sal voortgaan met dit. En God sê, dat dit gaan nie goed eindig nie. Moe nie met hy wraakgedacht is, Moenie probeer terug terugseer maak nie, geer het vir my, ek weet jy het seer, ek weet jy is hard seer. Maar geer het vir my vandag. Maak jy glaas leeg, want jy is bezig om oor te loop. Alleluia. En die vader wijs my nou baie duidelik, dat jy moet hy wraakgedachtes vandag vir hom gee. So dat jy weer net kan ervaar hoe lief vir jou he. En dat hy jou wil vry in die kerk vandag. En hy gedachtes is bezig om jy na donker plek toe te vaat. En ek weet, dat dit wat gedoen was verkeerd is. Maar moet nie vandag ingee vir die gedachtes van die vijand nie. Die Heere wil hee, dat jy moet die gedagtes laat vaar vandag, in die naam by alle name, in sy huis vandag, gee hy vandag vir jou, jy het gedink, die vijand het ook hierdie idee gehad, en hy is al lafvaard, dat as die, jy, die vijand het hierdie gedagtes nie geplant, as hy die hele dienst nie daarin raak nie, dan, dan, dan gaan het goed wees, en terwijl ek hier staan, sê die hele geest, nee, nee, nee, nee, nee sê vir my kind, hy raak gedagtes, is nie vir my af nie. Daai wat vandag na die boodskap luister, ek wil ook net gehoorzaam wees, jy moet oppe met die boodskap na die ander persoon toe. Jy weer is verkeerd. So jy stop vandag met dit. En die Heere gee jou ernstige waarschuwing, as jy nie gaan stop met dit nie, sal alles wat God vir jou gegeet, gaan hy wegvaar. En ek sê dit in liefde, so jy die geleentheid om te stop, Moet nie dier welis geluid word nie, maar eerder die heilige gees. Jy dink niemand weet nie, maar God weet. Asseblief, hou op met die boodskappen vandag. En dis een waarschuwing. En ek, jy kan het lichtelik vat, dis jou keese, maar ek ga net vir jou sê wat die Heer op my hart gelet. Hou op met die boodskappen. As o paar mans wat vandag, ja, daar moet jy niks sê van die pornografie nie, God sê, jy weet van dit ook. So, jy moet ophou met dit ook. Jy minuutig terug, sal met jou vrou gebid en dan, dan gaan kyk hier hy goed ek wil nie meer hy moet het doen nie dit het David laat val hoe denk jy gaan het jou nie laat val nie so gee het vir my vandag dit is jou bagage, ek kan het vir die hele wereld wegsteek, maar laat ek vandag hy, dat hy welis by jou vat, God wil het vat by jou vandag, ek gaan jou geleentheid gee net om, jy hoef nie hard op te bid nie gee het net nou vir die vader God weer af van. Jy kan die browser die is die die God weer. Dat die heren, jy jou net vry maak daarvan. Vandaag heren, maak hulle vry vir die mense wat die besluit neem om dit te doen. Dat hulle vandag in die kerk weet dat jy weet en sien alles. Amen. En dan wil ek hy allemaal moet gauw staan. Allemaal. Allemaal. Kijk om jou. As iemand sit dan sê vir hom, is jy nie? Allemaal nie. Gai. Gai. Ja. Ons gaan nie die hoofshoopspan uitroep nie. Ek wil hê dat as kerk gien 'n bietjie trots in jou sak druk. Amen. En daar waar jy staan, gaan ons nou as kerk saal. Wie gaan, wie gaan Ons gaan, nou, ons gaan nou bid. En ek wil jou oor bid. En jy gaan my sê, Pastoor, maar ek, hoekom wil jy my oor bid? Ons gaan die tydperk in van 'n gedruis. En die vijand daar buiten moet hoor, dat dit wat jy bid, breek bande. Dit maak mense los. As jy familie het wat nie is, nie bid vulle vandag. As jy kinders het wat nie is, nie bid vulle vandag. As jy sê ek het niks voor te bid nie, ek wil nie die hand van jyre groot maak doen dit. Maar ons wil een kerk hee wat vandag, sonder dat pastoor des jou wat bezig is om te bid. En moet nie rondkijk nie. Moe nie wacht om te sê, oké okay, is hulle nou klaar, die jyre weet kan ons nou huis toe gaan, nee. Waar jy is, just pray. En as jy vir my sê pastoor, maar wat gaan die ou langs aan jou denk? voel u vir jy. Moe worry oor die ou lang jou nie. Just talk to the king. En ek wil heer dat jy moet met die koning praat en vir die heren dankie sê dat hy terugkom. En dankie vir wat hy gedoene. Ek weet die makkelike ding sy nou gewees het, pastoor, kijk die woes op span uit, maar is tyd laat die kerk saam bid. Soos jy nou voel, jy wil op jou knie gaan en bid, of jy wil waar ook al, maar nou gaan ons bid. En ek gaan bid dat die heilige geest in jouw leven so wakker word, dat het nie net een tydperk in jouw leven die uitstorting van die heilige geest is, die, maar dat dit een dagelikse ding in jouw leven sal hees. Amen. En die persoon wat sê, maak ek doge die is klaar, mag die Heere by jou begin. Mag die Heere by jou begin. So ek sal begin bid, en jy beginne bid soos waar die gees van God jou mond losmaak. En as jy nie weet wat om te bid, en doen wat Samuel gedoen het, vader, lee die woorde in my mond, so ek kan bid. So ek sal begin, oké? Okay? En dan wil ek vroeg dat die mense hiervoor, saam met ons bid. Amen. Vader, ek kom vanmarrag na u toe, van oogend na u toe, die wonderlijke naam, die naam boe alle naam die naam van Jesus. En van oogend wil ons as een kerk bid, jyre. Ons wil die naam groot maak, ons wil jubel en jy geniet in woorigheid. En vader, die verlang genoeg was die kerk stil, vader, as al ons gesê word om te bid, gaan allemaal na sy eie hoekie toe, en ons raak stil, terwijl die wereld daar buiten soveel geraas maak. Maar mag daarvan van oogend alwees, een kerk jyre, wat sy gebed verhoor word, jyre. Een kerk jyre, wat alweer gedruis is, woonte uit nie, mag geleid hier die gees van God, mag ons verstaan, dis een sien vader verhouding, jyre, en ek bid oor hierdie kerk vandag, dat die gees sal kom oor jong manne en jong vrou in hierdie kerk, en hulle sal anraak op een boonnatuurlijke manier, vader, ek bid vandag jyre, dat die gees sal uitstoot, oor elke oom en tanni, wat in hierdie kerk is vandag, elke jong man en jong vrou elke middeljarige man, middeljarige vrou, jyre, dat hy vandag hierdie tong sal losmaken in die kerk, dat hulle hier sal worship, hier sal ambit jyre, hier sal loof, hier sal price, sal groot maak in die kerk, dat hulle saam met die engelen sal sê, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare, Heere, sal jubel en jy geniet in woordigheid, Heere, sal op en na spring, Heere, dat hulle feestkleren sal aan, Heere, en net vanochtend het geniet in die huis, Heere, nie uit gewoonte uit die, nie uit traditie uit die, maar uit waarheid, Heere, en absolute waarheid na jy toe kom, Heere, en net vir jy sê, thank you God for sending Jesus, and thank you Jesus that you cry, Heere, dank jy dat jy vir ons gesterf op die kruis van Golgotha, Vader, Heere ons sondes koning Jesus, op jy self geneem het jyre, en dank jy koning Jesus, die vir ons opgestaan het jyre, dank jy koning Jesus, wat jy vir ons opgestaan het jyre, en dankie vader, dat jy vir ons so lief gehad het, dat jy sien vir ons gesteed het, en dank jy dat ons kan vasthou vanochtend, in elke belofte in die woord, en weet jy dat every promise in the book is mine, every verse, every chapter, every line, en daarom wil ek oor jy die gehoord bid, jyre, as daar hobbelachtige paie is, dat jy het gelijk gemaakt, wat jy vir ons leer, jyre, al gaan hulle dier die vier, sal hulle nie skroeie nie, al gaan hulle dier die water, sal hulle nie meer stroom nie, want jy woord leer dit vir ons, Jesaja 43 vers 13 sê, as jy werk, wie kan dit keer, jyre, en daarom wil ek vandag vraag heren, dat elke persoon in hierdie kerk vandag sal anraak, dat hulle met een nieuwe honger, een nieuwe door sal huis toe gaan, en het meer en meer en meer en meer en meer en meer en meer en meer, meer, meer van u wil hee, jyre, dat hulle van glo gaan, nou ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat hulle vanochtend, heren, al voel hulle bykie vreemd, dat hulle sal verstaan, jy is in jou paas huis, jou in jou vaders huis, jyre, en dat hulle vanochtend gemakkelijk raak, jyre, die vrede sal ervaar, in die naam van Jesus, jyre, en ons spreek liefde, lewe, lewe in oorvloed, ons sê vir jy dankie, jyre, en ons dankie van ochend vir die geleentheid, jyre, om van ochend jy naam groot te maak, ons dankie vir die geleentheid om jy te worship, en om van ochend net voor jy te kan staan, jyre, en te weet, jyre, dat ons van ochend in jy teemwoordigheid is, aan jy al die loof, en al die eer, aan jy al die loof, vader, en al die eer, ons is niks sonder jy nie, jyre, en ons loofie, ons prijsie, ons ambitte, ons worshipie, in jy huis vandag, jyre, Ek wil vraag, vader, terwijl ek so oor hierdie gehoor kan, jyre, as daar mens is, wie familie het, wat vanochtend die moet wees, wat verloor is, wil ons as kerk vanochtend vir hulle bid, jyre. Ek bid, jyre, dat daar de maskeskomlik in elkeen van hulle sy leven sal plaasvind. Bring hulle tot stilstand, jyre, want ons weet, jy kom terug. Ons weet, jy kom terug. Ons weer het, ons gloer het, vader. En help ons, jyre, om ons leven nooit een struikelblok vir iemand te wees, dat hulle u nie vind nie heren, maar dat ons dier ons leven een getuienis sal wees, een, een, een, een voorbeeld sal wees van ambassadeurs van die koninkryk en ons dank daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. na die oogend stilte tyd, soos ons aangebied dier Dovrie Erik Kornirissen van die NGE gemeente Bethlehem Noord. Ons nooie om elke oogend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegeweens tot morgen om 8 uur tot ziens. Dood Fuck. Uh.